E, bueno, lehen gurtean hori, esan dume zela, estruktura berezi bat e, jarri zen, irugunerekin, eta bat da elkartasun gunea, ba, gure txabektari, ba, bere funts politikoa ematen dioena, eta horten, ba, saiatu gau, ba, hendigeio indartzen e, elkartasun gune hori, eta, goizeko amaiketan, hametxen liburuaren aurkezpena izango dugu, preso eta bizipenak biltzen dituen liburuak edo, eta oso aukera politia, ba, aiek bizitakoa ba, ikusteko, eta ba, gure horretan ere egun guztian zar, ba, material salmenta hono da, eta, bueno. Bai, e, futbolaren aitzakia zua ba, hori. Ba, Euskal Preso eta irsari politikoen aldeko txapelketa da, eta hori da txapelketaren funtsa edo. Eta jende gehien horretarako, bueno, bada hori futbolera jokatzea datorren jendean, baina hau txapelketa politikoa da eta helburu politiko batekin.